Və səlləmə təslimən, kəsirən ilə yəvm-i ddən. Fəyəni həyərəl-kelâm-i, kələməlləh. Və həyərəl-hədiy-i hədiy-i Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Və şərəl-umūr-i muhdəsətuhə. Və kullə muhdəsətin bidaə. Və kullə bidaətin zələlə. Və kullə zələlətin fəl-nər. Amma bağd. Aziz kardaşlarım. Hemşə olduğu ki, mühəmənizə, elecədə özümə Birsox qardaşlarımız uzun müddətdir ki, bizdən xayət edirlər. Peyğəmbərimiz s.a.v.in dövründən sonra meydana gələcək, Peyğəmbərlik iddiasında olacaq dəccallar barədə danışaq. Biz də qərara gəldik ki, azacıq da olsa bu məsələyə aydınlıq gətirək. Bu söhbəti Uca Allahın bu ayəsi ilə başlamaq istəyirəm. Allah subhanahu wa taala buyurur: Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Velakin Rasulullah ve hatamennabiyyin. Muhammed aranızdaki şilahlardan hiçbirisinin atası değildir. Lakin o Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ayeden aydın başa düşülür ki Muhammed sallallahu ve sellem 124.000 peyqəmbərin sonuncusudur və ondan sonra peyqəmbər gəlməyəcək. Bu xüsusda peyqəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmində gözəl sözü var. Deyir ki, ümmətim arasında 30 yalancı dəccal meydana gələcək. Onlardan hər biri Allahın peyqəmbəri olduğunu iddia edəcək. Halbuki, mən peyqəmbərlərin sonuncusuyam və sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Bu hədisi İmam Əhməd, Buxari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn-i Məcə və digərləri, Rahim-i etmişlər. Hədistə qəst edilən dəccalların bir qismi, Muhammed s.a.v.in Peyğəmbərliyinin son illərində, sonra da Abu Bakr r.a. xilafəti dövründə meydana çıxmışdır. Bunlar, Yəməməli Müseyləmə, Yəmənli Əsvəd-il-Anəsi, Bənu Əsəd qəbiləsindən olan Tüleyhə İbn-i Xuvaylid, Təmim qəbiləsindən olan Səccəh və daha sonralar Əhməd Mirza Qulaməl Qadiyani kimi dəccallar da meydana gəlmişlər. Qiyamətə yaxın gələcək, Məsih dəccaldı həmçinin bulardan biridir. O da əvvəzə peyğəmbər olduğunu iddia edəcək. Və getdiksə o qədər azğınlaşacaq ki, axırda Allah olduğunu iddia edəcək. Tarix boyu Allah subhanahu wa ta'ala bunlara zəfər, qələbə baxş etməyib, təbliğatlarına bərəkət verməyib, heç verməyəcəkdir. Qaym onları rüsva edib. Gəlin bu yalancı dəccalların pis aqibətlərindən misal çəkəyin. Baxaq, görək, bunların başlarına nələr gəlir və nələr gələcək? Birincisi, Allah subhanəhu və tealə tarix boyu onları alçaldıb, alçaldır və alçaldacaq da. Heç müsəlmanlardan, kimsənin bu dəccallardan birinə rəhmət oxuduğuna rast gəlmirsinizmə? İkincisi, tarix boyu sağlam əqidəli müsəlmanlar onları qəbul etməyib, Etmir və etməyəcəkdə. Üçüncüsü, bu dəccallardan heç biri öz iddiasını ispat etmək üçün bir müəcüzə gətirə bilməyib. Bilmir, heç bilməyəcəkdə. Çünki müəcüzələr yalnız həyidi Peyğəmbərlərə verilir. Deyəcə ki, Ucu Allah, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə, Qur'anı nazil edib və onu qiyamətə də qoruyacağına söz verib. Doğruyur da, bu özü bir möcüzədir. 15 əsr ərzində millərlə kafir bu müqəddəs kitabı unutturmağa və ya təhrif etməyə cəh göstərib. Lakin onların bütün cəhdləri boşa çıxıb. Çünki Allahın ucaqdığını heç kəs alçalda bilməz. Qadların çəkdiyimiz dəccalları isə əksinə, süni şəkildə ucaqdmağa çalışıblar. Lakin Allah onları Bütün səylərini boşa çıxarıb. 15 əsrdir ki, dünyanın hər yerində azan verildiysə, hər an Muhammed s.a.v. adı zikr edilir. Dünyanın bütün dillərində onun adı çəkilir və hər millət öz dilində ona salavat və salam gətirir. Ha belə, milyonlarla insan gündəli olaraq, istər vacib, istər nafilə davazlarını qıldıqda, Hər namazda ona və onun ailəsinə Allahdan xeyir, bərəkət diləyirlər. Budur möcüzə, Allahın ucaqdığı kimsəni kim ansalda bilər? Peyğəmbərli iddiasında olmuş dəccalların pis aqibətindən biri də budur ki, heç ən yaxınları belə onlara inanmayıb. Sadəcə olaraq müəyyən maraqlara görə, müvəqqəti olaraq bir yerdə olublar. Ravad edilir ki, bir gün yalancı müsəyləmə yolda dostu ilə rastlaşır və ona bu gecəmənə ayələr nazir olub deyir. Sonra da uydurduğu şeylərdən bir neçəsini ona oxuyur. Dostu da ona belə cavab verir. Ey müsəyləmə, axı sən bilirsən ki, mən sənin yalan danışdığını bilirəm. Dikqət edin, bunu öz dostu yalancı sayır. Lakin Mühəmməd s.a.v.in düşmənləri belə öz aralarında onun həqiqətən Peyğəmbər olduğunu təsdiqləyirdilər. Necə ki, Abu Cəhəl onun iki dostu Peyğəmbər s.a.v.in evinin yanına gəlir, onun oxuduğu ayələri dinlədikdən sonra öz aralarında onun həqiqi Peyğəmbər olduğunu etiraf edirlər. Və necə ki, Herakıl, Abu Sufyanla Peyğəmbər s.a.v.in barəsində soruşduqdan sonra onun həqiqətən də Peyğəmbər olduğunu etiraf edir. Budur möcüzə. Allahın ucaqdığını heç kəs alçalda bilməz. Dəccalların növbəti, pis aqibəti budur ki, Allah onları cəhənnə moduna giriftar edəcək. Bu xüsusda ocaq Allah Ən-Lisa surəsinin 115-ci ayəsində buyurur. Hər kim özünə doğru yol bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxsa, və müəminlərin yolundan başqa bir yolla geçsə, onun üst tutduğu yönəldər və cəhənnəmə vasil edərik. Orada nə pis dönüş yeridir. O dəccalların pis aqibətlərindən biri də budur ki, Allahın onlara qəzəbi tutmuş və şeytanı onlara yoldaş etmişdir. Bu xüsusda ocaq Allah Əz-Zuhru surəsinin 36, 37-ci və 38-ci aylarında buyurur, kim mərhəmətli Allahın zikirindən üz döndürərsə, biz şeytanı ona zalayar və o da ona yoldaş olar. Əlbəttə ki, şeytanlar onları haq yoldan saxtırar, onlar isə özlərinin haq yolda olduqlarını cüman edərlər. Nəhayət, o hüzurumuza gəldikdə şeytandan olan yoldaşına deyər, Kaş, mənimlə sənin aranda Məşriqlə məğrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə olaydı. Sən nə pis Söhbətimizin sonunda xüsusilə bir məsələyə toxunmaq istəyirik. Ola bilər ki, bu dövrdə və ya gələcəkdə Peyğəmbərli iddia edən kimsələr rast gələsiz. Belə olduğu təqdirdə onlara sual verin. Deyin ki, Uca Allah Al-i İmran surəsinin 31-ci ayəsində öz peyğəmbərinə belə buyurur. Kul in kuntum tuhibbun Allah fa ttabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Bu ayədə mən deyildikdə kim qəst edilir? Yəni, biz müsəlmanlar kimin ardınca getməliyik ki, Allah da bizi sevsin və günahlarımızı bağışlasın. Heç bir müsəlman cürət edib mühəmmə sallallahu aleyhi və səlləmdən başqasını deyə bilməz. Və əgər kimsə başqa birisinin peyğəmbər olduğunu deyərsə, onda ona sual verin. Deyin, sənin peyğəmbər qəbul etdiyin adam Yazıb oxumağı bazarırmı? Təbii ki, adam bəli deyəcək. Onda ona Əl-Əraf surəsinin 156-cı və 157-ci ayələrini oxuyursunuz. Bununla da bu batil fikrə son qoyursunuz. Həmin ayələrdə ucaq Allah buyurur, mən yalnız o kəslərə mərhəmət edəcəyim ki, onlar Allahdan qorxur, zəkat verir, ayələrimizə iman gətirir, və yanlarındakı Tövratda və İncildə haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin yazıb oxumaq bilməyən peyğəmbərlərin ardınca gedirlər. Ailələrdən aydın başa düşülür ki, Allahın mərhəmətinə qoğuşmaq istəyən hər kəs adı Tövratda və İncildə zikr olunmuş, yazıb oxumaq bilməyən peyğəmbərin, yəni Məhəmməd sallallahu ardınca getməlidir. Allah'tan da istəyin budur şey. Allahu Subhanahu wa bizlərə son nəfəsimizə dəy bu möhtəram peyğəmbərin sallallahu aleyhi sələmin, yolunda sabit qədəm qalmağı və bu əqidə ilə bu dünyadan köçməyi, bu əqidədə peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin, yolunda olan sahabelərlə bir yerdə Allahın kölgəsi altında Resulullah sallallahu aleyhi ve başında həşr olunmağı və nihayet onlarla ələlə verib firdos sennətinə daxil olmağa nəsib eləsin. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِهَمْدِكَ أَشْهَدُ وَأَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا أَنْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ